ירמיהו, פרק מא. ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ורבי המלך ועשרה אנשים איתו, אל גדליהו ון אחיקם המצפתה, ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה. ויקם ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, ויכו את גדליהו ון אחיקם בן שפן בחרב,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 חללים. ויש בישמעאל את כל שארית העם אשר במצפה, את בנות המלך ואת כל העם הנשארים במצפה, אשר הפקיד נבוזרעדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם, וישבם ישמעאל בן נתניה, וילך לעבור אל בני עמון. וישמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו, את כל הרעה אשר ישמעאל בן נתניה,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 וישמעאל בן נתניה נמלט בשמונה אנשים מפני יוחנן, וילך אל בני עמון. ויקח יוחנן בן קרח, וכל שרי החיילים אשר איתו, את כל שארית העם אשר השיב מאת ישמעאל בן נתניה מן המצפה, אך הר היכה את גדליה בן אחיקם, גברים אנשי המלחמה, ונשים וטף וסריסים, אשר השיב מגבעון,